I due secondi di silenzio, ma capisco che ho le braccia lunghe e stavo facendo mille cose in una volta. E poi che non si dica che gli uomini non possono fare più cose contemporaneamente, capito? però ti sei fatto perdonare in questo Colman in indico, eh? mood indigo, incrociolante mood indigo, bravo, subito al volo. Riconosciuto eh beh, da Alfredo, incredibile grande. intuizione di Elton che scambia il ruolo del trombone con quello del clarino. Esatto. Quindi da questo impasto sonoro bellissimo, mood indigo. Dopo il reportage dall'Aquila torniamo per così dire alla stagione che è già in corso al binario 69 con noi il direttore artistico Luca Livoti che saluto buongiorno Luca. Buongiorno William, buongiorno a te. Mi raccomando, buongiorno oggi ti voi. chiedo una cosa, siccome c'è il presidente sì. Alfredo Pasquali, tu devi dire William si comporta bene, non sporca, è ordinato, tiene la console in ordine, è un ragazzo educato. Non e ci posso credere. <ride> <ride> comunque bando a queste informazioni di servizio restiamo invece nella ripresa 2024 tra l'altro sono già iniziate le serate al binario Luca sì sì assolutamente abbiamo iniziato il 5 il 5 gennaio siamo ritornati eh, abbiamo fatto un paio un, un fine settimana Il di divertimento danzereccio e abbiamo ricominciato con la jam session questo mercoledì con i live. Quindi aggiungo anche la poliedricità del locale, che oltre che club si trasforma in dance floor: la ricerca nella playlist d'artisti che danno spazio sia a conferme che a nuove proposte di altissima qualità. La curiosità di un insieme che va dalla musica del mondo, sonorità funk e soul e non solo, l'elettronica, tutto ciò in pasta con un linguaggio modern jazz che è un po' costantemente presente anche con la collaborazione del club stesso con il Bologna Jazz Festival allora in concerto anche domenica Luca sì sì assolutamente domenica abbiamo un ospite particolare praticamente abbiamo un artista brasiliano giapponese Luis eh. Murakami ehm... Mi è piaciuto molto il suo, il suo repertorio Il suo approccio alla musica eh, Verrà in solo E farà un, uh, un concerto Che non so se ha mai portato in Italia sinceramente Perché lui non vive qua E quindi eh, mh, Si sposava perfettamente con l'atmosfera domenicale Molto rilassata per cui non vedo l'ora di, di sentirlo anche io io ho intercettato alcune note che magari adesso metto come commento alla nostra conversazione e per mm. quanto riguarda la programmazione non solo ricordo che al binario c'è possibilità di convivio di un motivo per conoscere buona musica ma anche per stare assieme in un ambiente assolutamente accogliente aggiungo un aspetto che a me ha colpito molto il pubblico del binario che onore al merito agli organizzatori e eh, non solamente alla direzione artistica ma anche tutto il contesto è un pubblico molto attento ma nello stesso tempo molto divertente ecco non so se condividi ma penso di sì questi aggettivi sì sì assolutamente un pubblico divertente divertito eh, ironico serio allo stesso tempo trasversale di tutte le età Sì. ed è molto bello per questo perché comunque c'è confronto c'è È vero. Quando quando si parla con gli altri ci si capisce, diciamo, quindi è molto, <ride> molto bello. E poi la possibilità, subito dopo il concerto, di poter anche dar spazio al dance floor. E con qualsiasi genere musicale è molto partecipato, e questa è una cosa che mi ha colpito positivamente per il binario 69. Detto questo, ascoltiamo un po' di musica per anticipare le sonorità di domenica con Luis Murakami, questa nippo bossa, chiamiamola così. E torniamo in diretta a breve con Luca Livoti di Binario 69. Sopa joga pra lá, joga pra cá. Só para tocar para te salvar Vai te ajudar na sequência, que a vida te pregar Só para tocar para te salvar Não quero ser o que eles querem, não Só quero ser meu próprio mestre mi rendo conto dell'entusiasmo per aver portato Luis Murakami questa proposta originale di una nippo bossa molto particolare ma dotata anche di grande talento Luca ci sei? Sì sempre qui eh, lo stavo godendo anch'io <ride> ok certo la colonna sonora in anticipo sul jazz live in collaborazione con il binario con Radio Città Fujiko l'eterogeneità anche della proposta non solamente musicale motivi di aggregazione ci sarà una presenza. letteraria sorpresa ho saputo per la giornata di giovedì primo febbraio ne parleremo comunque perché lo spazio protagonista per questa parte di jazz live come vi ho detto non è solo musica ma è veramente tanto e oltre detto ciò per quanto riguarda invece motivi di aggregazione easy listening o easy c'è anche il karaoke perché è una particolarità che volevo portare All'attenzione di ascoltatrice o ascoltatore, ci puoi dire qualcosa di più, Luca? Ah, sì, assolutamente. Guarda, uh, è ormai da anni che facciamo il karaoke ogni due giovedì al mese, mh, alternato. E comunque il, per noi il karaoke ha una funzione sociale, cioè è bellissimo. Uh, è un dare sfogo alla, alla voglia di cantare delle persone, non è far la bella figura facendo vedere no. che sai cantare, ma Esprimerti liberamente davanti ai tuoi amici e davanti anche ad altra gente Perché non tutti magari hanno il coraggio di farlo Perché appunto si è spesso giudicati Lì da noi <ride> sai che benissimo che siamo sceperi da qualunque giudizio E quindi eh, ogni due giovedì al mese lo facciamo ed è molto molto bello Appunto sono reduce dal karaoke di ieri sera anche <ride> Ho capito E ci ha provato è eh certo eh, perché si finisce non credo prestissimo perché poi tutti quando si sciolgono hanno voglia di cantare viene la mania del microfono dopo è tremendo <ride> sì alla fine partiamo con due microfoni finiamo con quattro ecco cioè, si, si raddoppia si... la partecipazione con i neri per caso finiamo <ride> restiamo in ambito gestistico perché abbiamo nelle prossime programmazioni comunque Luca con tua disponibilità e con disponibilità degli artisti seguiremo tutta la stagione eh, ovviamente e aggiungo con Carlo Maver bando neonista, polistrumentista e musicista per quanto riguarda l'emozione di studio di musiche dal mondo musica anche con un aspetto visivo e al contempo con un mantice quanto mai ispirato sia nel modern jazz questo impasto musicale sarà giovedì, giovedì che mi pare sia il 18 gennaio sempre al binario poi giovedì non... prossimo quello successivo adesso non ricordo un chitarrista Domenico Caliri grande talento anche lui un'esplorazione jazzistica nel contemporaneo quanto mai forbita elegante anche curiosa per cui insomma beh, complimenti eh. abbiamo il vostro inizio è stato quanto mai così altro che riscaldamento questo è un motivo di crescita e di ricerca continuo con il concerto di Carlo Maver ci sarà anche il mio DJ set insomma avremo modo di ritrovare di rinnovare il nostro motivo di incontro e in tutto questo panorama insomma uh -huh. Luca le tue emozioni <ride> ah, le mie emozioni sono diciamo che vengono fuori ogni volta che ho incontro con gli artisti che ospitiamo gli artisti al nostro al binario avere il Maver Quartet, Domenico Caliri Domenico lo conosco non lo conosco bene da tanto ma lo conosco da tanti anni come chitarrista, come grande chitarrista e sono felice di vederlo suonare lì e, e Maver altrettanto, sì. Carlo ultimamente poi siamo diventati molto amici è una persona molto particolare con una cultura musicale eh, molto ampia e verrà con un quartetto Da, da, dal tango alle influenze mediterranee africane e, e questa musica, comunque il jazz in genere io sono musicista ma non ho, mi sono mai approcciato al jazz da musicista, da ascoltatore invece mi fa godere ecco, questo ti mi, incuriosisce molto mi cioè. piace enormemente, me lo canto, me lo ascolto te mi lo godi? Viscere, me lo godo, sì, <ride> sì. è bello molto Bene. bello io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione avremo modo di sentirci ancora in frequenza l'appuntamento imminente è per domenica con Luis Murakami per sì. il binario 69 in programmazione inizio 2024 grazie Luca, buona grazie giornata a, William. a prestissimo ciao a